ישעיה, פרק מ"ה. כה אמר אדוני למשיחו, לחורש, אשר החזקתי וימינו, לרד לפניו גויים, ומותני מלכים אפתח, לפתוח לפניו דלתיים, ושארים לא יסגרו. אני לפניך אלך, והדורים הישר, דלתות נחושה שבר ובריחי ברזל אגדיה. ונתתי לך אוצרות חושך ומטמוני מסתרים, למען תדע כי אני אדוני הקורא בשמך, אלוהי ישראל. למען עבדי יעקב וישראל בחירי, ואקרא לך בשמך, אכנך, ולא ידעתני. אני אדוני ואין עוד, זולתי אין אלוהים, אעזרך ולא ידעתני. למען ידעו ממזרח שמש וממערבה, כי אפס בלעדי, אני אדוני, ואין עוד. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני אדוני עושה כל אלה. הרעיפו שמים ממעל, ושחקים יזלו צדק. תפתח ארץ ויפרו ישע, וצדקה תצמיח יחד, אני אדוני ברתיו. הוי רב את יוצרו, חרס את חרסי אדמה, היומר חומר ליוצרו, מה תעשה? ופועלך אין ידיים לו? הוי אומר לאב, מה תוליד? ולאישה, מה תכילין? כה אמר אדוני, קדוש ישראל ויוצרו, האותיות שאלוני, על בניי ועל פה על ידיי תצווני? אנוכי עשיתי ארץ. ואדם עליה וראתי, אני ידי נטו שמים, וכל צבעם ציוותי. אנוכי האירותי הוא בצדק, וכל דרכיו איישר, הוא יבנה עירי, וגלותי ישלח, לא במחיר ולא בשוחד. אמר אדוני צבעות, כה אמר אדוני, יגיע מצרים ושכר כוש, ושבעים אנשי מידה עלייך יעבורו, ולך אהיו, אחרייך ילכו, בזיקים יעבורו, ואלייך השתחוו, אלייך התפללו. אך <אח> בך אל, ואין עוד אפס אלוהים. אכן, עתה אל מסתתר, אלוהי ישראל, מושיע. בושו וגם נכלמו כולם, יחדיו הלכו בכלימה חרשי צירים. ישראל, נושע בה' תשועת עולמים, לא תבושו ולא תקלמו עד עולמי עד. כי חו אמר ה' בורא השמיים, הוא האלוהים, יוצר הארץ ועושה, הוא חוננה, לא תוהו ורעה, לשבת יצרה. אני ה' ואין עוד, לא בסתר דיברתי במקום ארץ חושך. לא אמרתי לזרע יעקב, תוהו בקשוני, אני אדוני, דובר צדק, מגיד מישרים. הכבצו ובואו, התנגשו יחדיו פליטי הגויים, לא ידעו הנושאים את עץ פסלם, ומתפללים אל אל, לא יושיע. הגידו והגישו, אף היוועצו יחדיו. מי השמיע זאת מקדם, מאז הגידה, הלא אני, אדוני? ואין עוד אלוהים מבלעדיי, אל צדיק ומושיע, עין זולתי. פנו אלי ויבשעו כל אפסי ארץ, כי אני אל ואין עוד. בי נשבעתי, יצא מפי צדקה דבר, ולא ישוב, כי לי תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. אך בה' לי אמר צדקות ועוז. עדיו יבוא ויבושו, כל הנחרים בו, באדוני יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל.